Kapitola 27. sedmá v souboj s Duryodanou Pándovci se po bezvýsledném hledání Duryodany vrátili zpět do tábora. Vešli do Judišterova stanu a vyslali vojáky, ať prohledají celé pole. Když čekali na zprávy, stráže přivedli lovce. Lovci padli Judišterovi k nohám a řekli mu vše, co viděli a slyšeli. Judištěra s úsmívem vstál a okamžitě lovce obdaroval velkým bohatstvím. Poté je propustil a odešel s bratry k jezeru, které se jmenovalo Dvajpájana. Všichni pádovští bojovníci šli s nimi a křičeli. Našli jsme Duryodanu! Vyřiďme ho jednou provždy! Tři přeživší kuriovci kteří se stále snažili do Rujodonu přesvědčit, ať výjde ven, zaslechli blížící se pádovce a zavolali na něho. Přicházejí sem pišní a vítězní pánovci, musíme odejít. Tři muži nasedli na svoje koně a těsně předtím, než pádovci dorazili k jezeru, odjeli do lesa. Pánovci viděli, že voda jezera je díky Duryodanovi mystické síle dokonale klidná. Při pohledu na tento neobvyklý jev pochopili, že Duryodana se skrývá v jezeře jako zbabělec. Judištěda řekl Krišnovi. Jen pohled, jak tento zrádný muž použil svoje síly klamu, aby se vyhnul porážce, ale teď už mi neunikne. I kdyby mu po boku stál sám Indra, dnes zemře. Krišna souhlasil. O králi, znič Durjodanu vklam vlastními mystickými silami. Ten, kdo se zahrává s iluzí, by měl být také jejím prostřednictvím zničen. To je pravda. Mnoho Dajtyů a Dánavů, jež byli všichni mistry mystických sil, bohové zabili pomocí přeludů a mámení. Proto jednej rychle, aby tohoto hříšníka potkal spravedlivý konec. Judištěre na Duryodanu zavolal. Proč si, o nejlepší z lidí, očaroval toto jezero a skryl se pod jeho hladinou? Jak to, že si teď chceš zachránit život, když si způsobil zkázu svojí rodiny, přátel i milionů kšatriů? Vynoř se a bojuj, kam se podělá tvoje čest? Na všech schromážděních si byl popisován jako hrdina, ale myslím, že tyto popisy nebyly pravdivé. Nejsi nic jiného než zbabělec. Jen pohleď, jak se teď před námi schováváš, aby ses zachránil život. O hříšný darebáku, Vyjdi ven a postav se čelem následkům všech svých zločinů. Nekrč se tady jako eunuch. Hrdinové z bitvy nikdy neutíkají. Před neustěním dávají přednost smrti. Nepošlapávej svoji čest a bojuj. Buď vládni této zemi po dobití vítězství, nebo námi zabit ulehni ke spánku na holé zemi. Za Judištyru stojícího na břehu jezera se svými bratry a Kryšnou se postavili všichni ostatní pándovští bojovníci. Čekal na Duryodanovu odpověď a rozhlížel se kolem. Širé jezero poskytovalo úlevu od horka a prachu bojiště. Leželo uprostřed chladivé mítiny stíněné vysokými stromy, s květy mnoha barev vysícími až k hladině. Na stromech seděla spousta vodního ptactva, překvapená náhlou proměnou jezera. Listy stromů pohyboval mírný vánek a naplňoval ovzduší uklidňujícím šuměním doprovázenými melodickými hlasy ptáků. Pándovci se cítili svěžení pouhým pohledem na tuto malebnou končinu oblíbené místo mnoha jogínů a asketů. Po několika okamžicích Duryoda zvolal O králi. Není nic divného na tom, že se strach zmocňuje všech živých bytostí, ale já jsem do tohoto jezera nevstoupil ze zbabilosti. Přišel jsem o armádu a zůstal v boji sám a jsem unaven. Proto jsem v tomto jezeře vyhledal útočiště, abych si odpočinul. O, synu Kuntý, měl bys jsi také odpočinout. Nepochybuj o tom, že v pravý čas budu bojovat proti vám všem. Judištěna se zasmál. O, Duryodano, už jsme si dost odpočali. Nadešel čas naší poslední bitvy. Pojď ven a ukonči válku tím, že nás buď zabiješ nebo zemřeš smrtí hrdiny. Duryodana, stále zarmoucený smrtí Karny, Šakunyho a všech svých bratrů, s úzkostí v hlase promluvil. O potom Kurova rodu! Jelikož postrádám příbuzné a přátele, již si nepřeji vládnout tomuto světu. Všichni ti, kvůli nímž jsem toužil po svrchované vládě, jsou teď mrtví. Daruji ti tuto prázdnou zemi. Přestože si tě přeji porazit a pokořit tvoji píchu, dokonce i moje touha po boji je pryč, když pomyslím na drónu, karnu a našeho praodce bíšmu. Myslím, že odejdu v kůži do lesa, věnovat se a skezy. Jdi si, o králi, vládnou zemi zbavené panovníků, bojovníků a bohatství. Já zůstanu zde. Z durjodanových slov zazníval kousavý tón, který však Judištyru nijak neovlivnil. S rostoucí netrpělivostí odpověděl. Přestaň blouznit, o durjodano! Nijak tě nelituji, to kvůli tvoji chamtivosti jsou teď všichni mrtví. Tuto zemi jako dar nepřijmu, neboť to není moje kšatrýská povinnost. A ty mi ani takový dar dát nemůžeš. Již si ovše přišel. Judištěna se usmál na svoje bratry a pokračoval. Proč si to, ó hrdino, nenabídl, když tě o to Kryšna žádal? Jak to, že ty? Který jsi mi kdysi upřel i tolik území, do něhož by se dala zabodnout jehla, mi teď chceš dát celou zemi. Není tvoje, aby si mohl rozdávat a nikdy ani tvoje nebyla. Vynoř se a získej svět, nebo se odeber do nebeských končin až tě zabijeme. Za všechny svoje zločiny proti nám a ctnostné draupady si zasloužíš z našich rukou smrt. Já tě šetřit nebudu. Ostatní pándovci pak na Durjodanu zakřičeli, ať vyjde z jezera a znovu a znovu mu rozhněvaně spílali. Všichni ostatní bojovníci vyrazili bojový pokřik a mávali zbraněmi. Když Durjodana slyšel ten hlas a uvážil Judištyrova slova, rozlobil se. Rozhodl se bojovat, ale měl obavy. O, pán Duhovci, vy máte přátelé, kočáry a zvířata. Já jsem sám a bez kočáru. Jak se mohou postavit proti vám všem? Nepovažuji to za česné ani ve schodě s kšatryskými zásadami. Dovolte mi bojovat vždy jen s jedním bojovníkem a vynořím se. Nebojím se nikoho z vás. Povstanu a jako vycházející slunce ničí svit hvězd. Zničím já každého z vás. Dnes se zbavím dluhu, který mám vůči všem zabitým bojovníkům. Pán při zaslechnutí jeho chrabrých slov propukli v jásod. Judiš odpověděl. Štěstí tomu chtělo, že se upamatoval na svoji povinnost o bojovníku mocných paží a rozhodl se pro boj. Vyber si kohokoliv z nás a kteroukoliv zbraň. Zaručuji ti, že pokud nad kýmkoliv z nás zvítězíš, můžeš se stát králem. Jinak se námi zabit odeber na nebesa. Durjordana se v jezeře usmál. Sáhl poky po svém boku a řekl. O, mocní a stateční, jestli mi dovolíte vybrat si zbraň, pak volím ký, který držím v rukách. Nechce mi v bitvě postaví kdokoliv z vás, kdo si myslí, že se mi vyrovná. Budu bojovat sám a pěšmo, ozbrojen pouze kijem. Nepochybujte o tom, že vás všechny postupně zabijí. Když jsem ozbrojen kijem, nemůže mi čelit ani Indra. Uvidíme. Vynoř se a ukaž, si muž. Čeká tě smrt. Bojuj, jak si přeješ. Neunikneš. Duryodana se již více nenechal od judištěry pobízet a vynořil se z vody. Když stoupal od dna, pándovci viděli, jak se hladina rozčeřila. Vynořil se z vody s kijem na rameni, podobný horskému hřebení, vystupujícímu z oceánu. Jakmile pándovci a jejich stoupenci spatřili Duryodanu vynořovat se z vody, Objímali se a křičeli radostí. Teď může být válka ukončena. Bojovníci mávali zbraněmi a troubili na lastury. Duriodana upíral na svoje nepřátele zlostný pohled, uražený jejich šťastným voláním. Kousal se dortu a těžce dýchal. Jak tam stál na břehu jezera a srčela z něho voda, rozhledl se a zahřímá. Budete muset nést následky všech těchto urážek. Všechny vás zabijí a pošlu vás do Jamarážova sídla. Během řeči spustil ký z ramene a udeřil do země, až se otřásla. Zlostně zíral na Judištyru a řekl. Zdej jsem, o potomku Kurua. Dodrž svoje slovo a nech mě bojovat s jedním z vás. Mám jen svůj ký. Vyšli kteréhokoliv soupeře do boje za rovných podmínek. Měl by souboj řídit, protože jsi způsobili posuzovat, co je správné a co špatné. na pohlédl na Býmu, který mu vrátil pohled plný nekonečné nenávisti. Oba muži věděli, že se poslední souboj odehraje mezi nimi. Bíma stál s kýjem po boku, a myslel na svůj slib, že kurovce zabije. Chtělo se mu okamžitě skočit a vší silou udeřit svým smrtnostným kijem durjódenu do hlavy. Ovládl se však a čekal na judištirů v pokyn. Judišťre se kysele usmál při Duryodenově požadavku, aby souboj rozhodoval. Moudrý pádův syn věděl, co tím má na mysli. Býmův slib zněl, že mu rozdrtí stehna a v boji jsou rány pod páz zakázány. Kurovec byl varován dostatečně. Býme dal svoje záměry jasně najevo. Chce Duryodanu potrestat za jeho dávný zločin spáchaný na draupadý. Rozdrtí stehno, které princ před draupadý nesidatě odhalil ve sněmovní síni. Vykonání tohoto trestu nebude představovat žádný hřích. Judištěra, jenže se při vzpomínce na hru v kostky rozlobil, odpověděl stroze. O, dano, jak to, že jsi nebral ohled na dobré a špatné, když si se svými stoupenci zabil Abimanua? Povinnosti k šatry jsou bez pochyby tvrdé a nemilosrdné. Jak jinak byste mohli to dítě zabít tak nečestným způsobem? Proč nyní žádáš, abychom s tebou bojovali jeden po druhém? Lidé v potížích mají vždy sklon zapomenout nadcnost a nedbají na následky svých činů. Já ti však, ó hrdino, dám slušnou šanci. Vyber si jako soupeře kohokoliv z nás. Jestli se ti podaří ho porazit, staneš se králem. Jinak se odeber na nebesa. Krišna pohlédl tázavě na Judištyru. Co ho to napadlo? Duryodana je díky svému umění v boji s Kyjem, slavný po celém světě. Sám Balarám, jemuž se v zacházení s Kijem nikdo nevyrovná, ho označil za svého nejlepšího studenta. Býma by ho snad dokázal porazit, ale bylo by to těsné. A kdyby si Duryodana zvolil jiného soupeře, kdo ví, jak by to dopadlo? Judištyra očividně zase jednou vsadil vše na jedinou kartu. Durjodana se zasmál a udělal krok vpřed. Pándovští vojáci mu přinesli zářivé brnění, které si rychle oblékl. Řekl. O, Judištyro, budu bojovat s kterýmkoliv z vás bratrů. Jaký je v tom rozdíl? Kdo se mi může silou vyrovnat? Zabij vás jednoho po druhém. Nikdo z vás mi nemůže v čestném boji čelit. Není správné, abych se chlubil vlastní odvahou, ale říkám pravdu. Do hodiny uvidíte, že se moje slova potvrdí. Ať se ten z vás, který se mnou bude bojovat, chopí je. Duryodanovi pícha nedovolila vybrat si lehkého soupeře. Byl si jistý, že nepodlehne, ať s ním bude bojovat kdokoliv. Nebál se ani Býmy a jeho hluboká nenávist právě k tomuto pándovu synovi v něm vzbuzovala naději, že bude vybrán Býma. Bylo to pravděpodobné. Koho jiného mohli pándovci vybrat? Durjodana na tento den čekal již v hasty náporu, kde strávil nesčetné hodiny mlácením do Býmovy železné sochy. Teď může svoje umění použít proti Býmovi samotnému. Během Durjodanovy řeči přišel Krišna k Jurishtrovi a tiše mu řekl: O králi, tvůj slib byl ukvapený. Co se stane, když se Durjodana rozhodne bojovat s tebou, Aržunou nebo dvojčaty? S se mu dokáže postavit jen Býma, ale i pak je výsledek nejistý. Přestože je Býma silnější, Duryodana ho převyšuje svým uměním a to má nad silou obvykle navrch. Myslím, že se dopustil vážné chyby. Kdo kromě tebe by se vzdal nároku na království po vítězství v tak velké válce, když by zbýval jen jediný protivník? Zdá se, o králi, že kundiným synům není souzeno, aby se těšili ze svrchované vlády. Býma stojící po judištěrově boku zaslechl Krišnova slova a řekl. O Mádhavo, nermuď se. Já tuto válku ukončím. Judištěrovo vítězství je jisté, protože přede mnou stojí připraven k boji hříšný Durjodana. Dovol mi s ním bojovat. Můj ký je mocnější než jeho a uměním boje za ním nijak nezaostávám. Ozbrojen kým, Bych mohl bojovat se samotnými nevešťany, vedenými Indrou. O Duryodanovi ani nemluvě. Krishna by mu pochválil a řekl. Spoléha je na tebe, o bojovníku mocných paží. Judištira jistě znovu získá svůj blahobyt. Zabil si všechny Duryodanovi bratry a bezpočet jeho vojáků. Jdi a zabij toho hřišníka. Splň svůj slib, ale bojuj opatrně. S ho jako soupeře nelze podceňovat. Býma se pohrdavě zasmál a s na rameni vykročil směrem k Duryodanovi. Bratři mu provolali slávu a on zahřímal. Vyzývám k boji tohoto na nadutého hříšníka. Nedokáže mě porazit. Dnes konečně vyvrhnu hněv který mě tolik let spaluje v hrudi. Dnes, milí bratře, vytrhnu šipku, kterou si měl tak dlouho zabodnutou v srdci. Ocnostný, dnes pro tebe získám zpět gerlandu slávy. Dnes se Duriodana vzdá svého života, blahobytu i království. Až se dnes drita do doslechne o synově smrti, připomene si všechny svoje hříchy, které vůči nám spáchal. Býma zařval, zatočil kijem a udeřil jim do země tak silně, až se zatřásla. Duryodana nemohl výzvu snést a se zdviženou pěstí vykročil proti býmovi. Upřel na býmu planoucí oči a ten mu jeho pohled plný jedu opětoval. Podobali se lvu a králi slonu stojícím proti sobě v lese. Býma hleděl do nových doutnajících očí a pokračoval. Spomínáš si, jak si urazil Draupadý o hříšníku a jak si podvedl zbožného krále Judištyru? Nyní přijími následky těchto činů a dalších křivt, kterých si se vůči nám dopustil. Ty můžeš za to, že býšma teď leží na bojišti, že padl dróna i tolik dalších hrabrých hrdinů. Všichni tvoji bratři jsou mrtví, včetně toho opovržení hodného, který chytil Draupadý za posvěcené vlasy. Teď se za nimi vydáš. Dnes rozdrtím tvoji píchu i s na svrchovanou vládu. Připrav se zaplatit za svoje zločiny. Duryodana se už klíbl. K čemu jsou tvoje smělá slova? Tvoji touhu poboji s ničím? Proč mě bereš na lehkou váhu? Pohleď na můjky podobný vrcholu hory Himavat. Ani Purandara, král nebes, mě nedokázal v čestném boji porazit. Koho zajímají všechny moje takzvané zločiny? Co s nimi můžeš ty nebo kdokoliv jiný udělat? Díky mojí moci si již musel mnoho vytrpět. Včetně toho, že se stal kuchařem ve Virátově domně, zatímco Arjuna se stal eunuchem. Zabil jsem většinu tvých spojenců a ty zemřeš jako další. Býma byl připraven. Při pohledu na Durjordanu jako by plál. Kurovec si vzpomněl na v slib a řekl. Nedobuď vítězství nečestným způsobem, o Vrikódaro. Neboť to by tě stálo dobrou pověst. Bojuj čestně s vynaložením všech sil. Pak, až tě porazím, dosáhneš nehnoucí slávy. Krishna navrhl, ať souboj na život a na smrt proběhne u jezera Samanta Pančaka, svatého místa vytvořeného parašurámu. Bojovníci souhlasili a odebrali se tam. Když procházeli bojištěm, dorazil k ním Balaráma, který se právě vracel z pouti po svatých místech. Judištěra a jeho bratři ho s láskou pozdravili. Krišna se mu poklonil a dotkl se jeho nohou se slovy: Buď svědkem umění tvých dvou žáků, O Rámo. Právě teď se ubírají k Samanta Pančace, aby tam spolu bojovali. Balaráma se svojí světlou pletí podobal na bojišti vyšlému úplňku. Byl oděn v modrém hedvábí a ozdoben zlatými šperky, na hrudi měl girlandu červených lotusů a když objal Bímu i Iduriodanu, kteří se mu poklonili, jen zářil. Optal se na blaho všech králů a kšatriů a vyslechl, jak téměř všichni padli. Pak řekl. O posledním dění ve válce mě již spravil nárada, který mi řekl, že se chystá boj mezi těmito dvěma hrdiny. Proto jsem přišel. Před několika týdny jsem se vydal na cestu rozhodnut nepřidat se k žádné straně. Svoje rozhodnutí jsem nezměnil. Boj budu sledovat jako nezúčastněný divák. Balaráma se přidal k bojovníkům, kteří se vydali k nedalekému jezeru Samanta Pančaka pěšky. Býma a Durjodana s těžkým dechem rozněvaně kráčeli, ský kýjí na ramenou, bok po boku vpředu. Po příchodu k Samanta Pančace, kde parašuráma vyhloubil jezero a naplnil je krví zabitých kšatriů, vytvořili kolem velkého kusu rovné a písčité země kruh. Býma a Durjodana stáli proti sobě uprostřed. Vyzývali se ostrými hlasy a rozněvaně hřvali. Oba měli z nadcházejícího boje radost a očekávali rychlé vítězství. Podobali se dvěma mrakům z východu a západu, které se na nebesích srážejí a hrozivě hřmí. Zasypávali se urážkami a točili ký připravenými k boji. Těsně před začátkem souboje se objevila zlovisná znamení. Zdvíhl se prudký vítr a z oblohy se snesl oblak prachu. Bezmračnou oblohou se rozléhaly údery hromu. Padaly meteory a kolem slunce se objevil černý kruh. Šakaly vily a ozývaly se skřeky supů a vran. V této hrozivé, nelibozvučné změti Střídavě zaznívali a utichali dunivé hlasy. Oba rozuření bojovníci zlých znamení nedbali a vyrazili proti sobě s vysoko zdviženými keji. Střetli se jako dva zuřící bíci, bojující svými rohy. Oba kyje se strazili s ohlušujícím třeskem, až vylétla sprška jisker. Po vzbuzování přihlížejícími bojovníky Ladně uhýbali, výřili zbraněmi a otáčeli se. Bitvu sledovali bohové, gandarvové i ryšijové. Tyto nebeské bytosti žasly nad rychlostí a uměním obou bojovníků, kteří hledali slabiny protivníka. Nějaký čas nedokázal ani jeden z nich obranu soupeře prorazit a jejich kije se znovu a znovu srážely se zvukem podobným úderům hromu. S pokračujícím bojem si však začali zasazovat těžké rány do paží a do ramenu. Po silném zásahu protivníka zavrávorali vzad, potom se vzpamatovali a vraceli nechráněnému nepříteli rychlé rány. Oba znali všechny úhyby a k údivu přihlížejících předváděli plnou šíři svého umění. Každý, kdo boj sledoval, lápal překvapením podechu a pozbuzoval oba dva. Bímův letící ký připomínal jamarádžovo žezlo smrti, pozdvižené k záhubě všech tvorů. Když dopadl na Durjódanu, zaznělo to jako prudký náraz větru. Kurovec se pohyboval s úžasnou obratností, uhýbal býmovým úderům a prudce je odrážel. Jeho ký se pohyboval tak rychle, že ve vzduchu vytvářel ohnivé plameny. Díky pokročilejšímu umění začal nad Bímou nabívat vrch a opakovaně mu uštědřoval mocné rány. Navzdory dalším a dalším úderům stál Bíma pevně a neochvějně. Rozlícen na nejvyšší míru se snažil soupeři rány vrátit svým železným kjem a točil jim dokola tak rychle, že ho bylo jen stěží vidět. Durioden však bímu v útok obratně zhatil tím, že vyskočil do výšky a úderům se vyhnul. Točil se ve vzduchu a bímovu kroužící muky se vyhýbal salty. Se smíchem dopadl zpět na zem a ohromnou silou udeřil býmu do hlavy. Z bímou to však ani nehnulo a všichni diváci úžasem vykřikli. Dur Dana jakoby napolitančil, který tančil, neustále kroužil kolem něho a chránil ho ze všech stran. Všechny býmový útoky mařil a okamžitě je následovaly jeho těžké protiúdery. Balaráma tleskal jeho umění, ale pándovci a její stoupenci byli sklíčeni. S obavami přihlíželi výprasku, který býmovi uštědřoval kurovský princ. Durioudenova úhybná taktika by mu doháněla k zuřivosti. Když ho opět zasáhl kudovců v ký, ustoupil několik kroků a pak se náhle roztočil, Kýjem přivázaným na dlouhé smyčce zakroužil ve výšce pasu a pak jej pustil. Ký v letu vzduchem zaburácel, zasáhl Duryodanu do boku a ten bolestí klesl na kolena. Pánovci mohutně zajásali. Ale Duryodana, neschopen ten křik snést a posílen matčným pohledem, se i hned postavil a bolest se trásal. Se zuřivým řevem se hnal na býmu a náhlým výpadem udeřil pádova syna do čela. Bíma stál nehnutě. Z čela mu stékala krev jako výměšek vytékající ze spánku slona během říje. Duryodana byl ohromen, že jeho soupeř stále ještě stojí. Ústoupil o krok a Býma využil příležitosti a udeřil ho silně do ramene. Duryodana napadl k zemi jako vyvrácený dub. Okamžik ležel omráčen, a pándovci jásali a mávali zbraněmi. Býma čekal, až se jeho soupeř probere. Žesl nad tím, že ho úder, který by dokázal srazit horský vrchol, na místě nezabil. Za minutu Duryodana vyskočil na nohy. Byl nezraněn a pásl se očima na bímově údivu. Královnina a síla byla opravdu velkolepá. Duryodana se hlasitě zasmál a pak náhle vyrazil vpřed. Uhnul bímovu vířící muky? Otočil se kolem své osy a udeřil ho plnou silou do hrudi. Býmovi prasklo brnění, odlétl vzad a s žuchnutím dopadl na zem. Nebeštěné křičeli úžasem a zasypávali bojovníky květy. Srdcí pádovců se zmocnil strach, když viděli Bímu ležet na zemi, ale ten za několik okamžiků vyskočil. Stváře tváře si setřel krev, a upřel na Duryodanu krví podlité oči. Oba muži opatrně a úctivě obcházeli jeden druhého a hledali příležitost k úderu. Když kolem sebe kroužili, Arjuna řekl tiše Krišnovi, Koho považuješ v tomto souboji za lepšího o Janardeno? v čem spošívají jejich přednosti. Arjuna, sám vynikající bojovník s Kiem, si dělal o býmu starost. Také si všiml Duryodanovi zdánlivé nezranitelnosti a neviděl způsob, jak by ho mohl býma přemoci. Zdálo se, jako by kurovec nabýval vrchu. Krishna, který Arjunu v podobných situacích již mnohokrát zachránil, však bude jistě vědět, co dělat. Krišna s lehkým úsměvem odpověděl: Těm dvěma se dostalo stejného výcviku. Býma je silnější, ale Duryodhana lépe ovládá boj a mnohem více cvičil. Byl také požehnán matčinou asketickou silou, což mu v boji dává výhodu. Čestně býma nevyhraje. Pokud se však uchýlí k nečestné taktice, zvítězí. Podvod v bitvě s lstivým nepřítelem je přijatelný. I sám Indre použil podvodu, aby přemohl mocné Asury, Vyročanu a Vritru.